і вмить рішив уже другої ночі поплисти туди човнами. Після наради вилів покликати до себе мощанина. Тут виявилося, що його нема ні в термі, ні у гридниці, ні в капищі, ні у дворищі Рогніди. Боярин зник, ніби впав у воду. Саме тоді, коли Свен лютував з цього приводу, прийшов з поклоном від Рогніди старий Снорра і прохав Конунга до неї на хвилину розмови. Свен знав, чого вона хоче, і засміявся. Кажи, княгині, що я не маю тепер часу балакати з жінками. Поговоримо через три дні, а тепер. Тут звернувся до своїх гриднів, зідлайте на вечір шість бажких коней, із заходом сонця виїдемо, і зайнявся поділом здобичі, щоб хоч частково заспокоїти жадобу наживи у своїх та чужих. Та тут вийшов зразу клопіт. Місцеві київські гридні більше потребували і швидше могли використати всіляку куплю чи утвор, ніж полочани або варяги. Виявилося, що місцеві варяйські купці не хотіли брати награбленого в Києві добра, яке могли пізнати на торзі власники як крадене. Та саме казали й руські гривні. Волочани не могли тягнути всячини з собою, бо дорога вверх водою та волоком і без... Залишатись у Києві вони не гадали. І так в один голос усі домагалися срібла чи золота, або хоч би і міді, і то, головно, у грошах, на гривнях, ногатях, махмонізмах, Саме цього було у здобични. Почалися торги і спори. Свен придумав спосіб використати здобич. Наказав розвести чималий огонь і у залізних казанах топити золоті та срібні прикраси, посуд, зброю. Сокно наказав розтинати на стільки частин, скільки було гриднів, бо сукна треба було всім. Після поділу паїв виявилося, що кожний учасник боротьби дістав більше, ніж йому належало і з того приводу запанувало в дружині задоволення. Воно ще зросло, коли надвечір невідомою якоюсь стежкою перебрався на Берестово висланець від Дауда, який заявив, що вимінює за золото всі обочі шкіри, коли варяги відправлять їх на Либиці. Всі закричали від радості і негайно почали вантажити. Коли настала темрява, рідні як один муж рішили вчинити нічний наступ на необсаджену ще частину нового міста, бо бачили, що з грабожів можна легко розбагатіти. Свен доручив Еріхові начальний провід у вуличній боротьбі, щоб здобути форсовий горб між старим містом і з'їздом на Поділ, сам сів на коня і у супроводі Галлера та чотирьох гриднів виїхав витичівським шляхом на Либудь. Та як тільки вершники повернулися спинами до дворища, від воріт двора рогніди віддавила темна постать, яка слідком ішла за ними, прихиляючись до хат та парканів. Її темний одяг зливався з нічною пітьмою. На кілька хвилин дороги за двором Рогніди шлях ділився. Просто йшла дорога на Витичівна, який аж вися підводить для Дауда. Праворуч вела бічна доріжка, і на роздоріжжі стояло дворище Козняка. Отут затрималися вершники і всі разом перестали. Ім вийшов на зустріч високого дворище з Смолоскипом. В його світлі видко було, як свин розпитував про щось, а там іще зі з товаришами в дворищі. Поглядач зупинився і побачив, як той із Смолоскипом приніс коням пащі. Вид когості, дали довше побути у дворищі старого боярина. Старий Снорре, це був він, вернувся і вже не ховаючись пішов назад. У той час Володимир був уже на Росії. Ще в Корсуні дізнався Анастас від земляків, що за намовою кесарів печенігів дерлись на київську землю, а варяги задумують посадити на престол сина рогніди за допомогою полочан, вірних пам'яті Рогволода, та князь ні на хвилину не втратив духу. Олеші підняв дружину та зібрав кілька лата бродників, які бажали скористатись з виходу печенійських орд і пограбувати їх кочовище у степах. Усієї сили не набралися в нього й тисячі голів, та із з такою горсткою не завагався князь іти назустріч ворогові. Як колись Святослав, так і він день і ніч прямував на північ шляхами, знаними тільки Бродникам та Сайгакам. Воєвуда Олешич завзято і з успіхом обороняв південні окраїни держави. З одного боку річки Стугни стояв табір його дружини, з другого широко розкинулись орди печенійських ханів. Незвичайна меткість противника утруднювала оборону. Раз у раз вогневі знаки повідомляли, що орда перейшла границю. Олешич бачив, що в такій боротьбі тільки даремно витрачає сили і час, та що тільки рішучий удар, завданий Орді, зможе врятувати пограниччя від неминучої загибелі. Тому покликав на раду обох воєводів – Всеволода Сулятича Зовруча та Юрія Стеняту з Витичеви. А було це ввечері саме тієї днини, коли на Берестовому поливася невинна кров боярських дітей. У шатрі Олешича на середньому стопі висіла ікона Богоматері, а перед нею на ланцюжку – Оливна лампадочка. На розтеленому килимі стояв низенький столик, а на ньому дзбанок та три чарки. Стенята, малий, меткий, чорнявий, може сорокалітній чоловік з буйною чорною бородою, жваво розмахував руками, розповідаючи свій сон. Олешич і Сулятич слухали його. Олесна розмова перед шатром перебила їх розмову. Завіса, яка закривала вхід, відхилилася, і в шатровій шов молодець, укритий від стіп до голови пилюкою та болотом. Слава бувся Олешичеві, а тобі, господине, привіт. Навіки слава відповів воєвода, хто ти і від кого? Відпуцяти тисячкого Києва. Я Степан із Гольщі, син Богдара, його берич. Воєвода Свен із варягами, греками і полочанами опанували Берестово. Добриня вмирає, прибуває на допомогу, а то пропаде княжий стіл і варяги розсядуться на ньому.